...transfer al giurgiuvenilor din această vară. Astra va juca mâine seară derbiul primei etape a ligii întâi pe teren propriu cu Dinamo de la ora 21. Noua ediție de campionat începe astăzi cu meciurile Fece Voluntari, Fece Viitorul de la ora 18.30 și Pandurii Târgujiu, CSU Craiova de la ora 21. CSMS și a părăsit Europa League învinsă la debut de Haiduc Split 1 la 2-a seară în manșa secunda a turului 2 preliminar. După 2 la 2 în tur, au cedat în minutul 90 al meciului din Croația. Dom'le, foarte interesant cu Rapidul. Chiar ne lipsea ceva palpitant, că începe campionatul azi și interesul e spre zero din punct de vedere Și ce Să fie ceva de la Rapid? Și uite că ne-au făcut ceva, o surpriză frumoasă. Uh -huh. ce, ce se întâmplă acolo? Eu, aseara, eu am aflat dimineața acum, că înțeleg că... E fii atent, hai să rezumăm. Ieri la prânz a venit, hotărâ, a hotărât Liga Profesionistă de Fotbal, domne, deci nu intră niciun Rapid în campionat. Intră Timișoara. Rapidul n-a obținut suspendarea stării de faliment în care se află, ceea ce înseamnă că nu poate legitima jucători, nu poate să facă tranzacții financiare, de ce... Joacă cu bucătarii de acum și cu domnul Cel puțin până pe 24 august, când se va rejudeca... De către curtea de apel Cazul lor a Bun. Și Liga Profesionistă a zis Dom'le, ei drept de participare În Liga A zis administratorul judiciar al clubului Și asta, basta, la revedere intră Timișoara După masă Valerii Moraru Ce accent a prins După masă Valerii Moraru l-a convins Probabil că ăsta s-a o obținut hârtie de la administratorul judiciar Avea voie până la 12 noaptea Aha să se înscrie. Deci și nu obținut pe la hârtie 8. de la administratorul judiciar. Du-te, bă, tată, și joacă-te, știi, la modul. Bine, mă, hai. Vă rog eu mult de tot. Vă rog, domnul sufletul meu. Vreau să ne jucăm în Liga 1. Bine, mă ia hârtie, du-te. S-a dus la Liga și s-a înscris. Acum Liga Profesionistă, în ce situație Dacă le dă la voie să joace și pe 24 se declară falimentul clubului, e nasol că îi trebuie să i de, să dea bani în drepturile de televizare, se bulversează tot campionatul, îți ea că apucă să joace 3-4 etape, rapid ar trebui să joace luni cu Botoșani. Joacă 3, cum a fost cu Tiajna, George știe că noi ne distrăm de mult. Pe Vlad, julești de, sau, mai julești sau în bol la Botoșani? Unde joacă rapidul? Pe Giulești. Pe Giulești, mă wow. da. E. Și acum ar trebui să amâne, se bulversează campionatul și atunci Liga ce a făcut? Din punct de vedere legal, trebuia să le accepte înscrierea în ligandă. Și au dat-o la federație, că acum sunt într-un șucăr cu federația, știi. Uh -huh. Și au zis, bă, tata, eu uite duceți-vă la comisia de disciplină de la federație să hotărăsc ei dacă viață vă jucați sau nu în eu, da, mă... și Acum așteptăm să vedem ce hotărăște federația. Până atunci se amână una, două etape. Și nu joacă se amână până meciurile până se dă un verdict. Verdictul e dat de comisia disciplină, dar după aia se poate face apel la comisia de apel. Poate să facă timichor apel dacă este. Stai, spune că vrem să jucăm noi. O echipă de iubește atâta lume da. trece prin toate astea N-are jucători, nu are nimic, pentru da. că n-au cum să facă transferuri. Valerii uh -huh. Imoraru a spus că are vreo 10-12 inci, da. fotbaliști, care sunt așa în poziție s Au plecat numai cât sunt să se Au foile, au penița, totul pregătit. Dacă pe 24 de august le ridică falimentul, Zeynga. în peniță drumul la Interesant e că dacă joacă Timișoara în Liga 1, Timișoara începe cu o depunctare de 14 puncte, că și eu nu știu ce negază. Dar și rapid are o depunctare de vreo 6 sau nu știu. Dar toate au puncteri. Tu înțelegi? Eu m-am oprit, eu mă gândesc numai la funcționarul ăla de la Sfatul Popular care a trecut, Valerii, cu doi... Cum a fost procesul lui de gândire? Știi, când a venit cu și a zis cum îi zice să am o rugăminte. Valerii. Valeri Sau Valerii... Valeri, Cu unii de, sau cu Care e diferit, da. Care e diferit de situația cu pintilii. Pentru că la pintilii a scris cum s-a auzit. Pentru că l-a zis cum să-l Pintili. Pintilii. Adică pintilie. Dar fiind pintilii, ca așa vorbea el, i-a trecut cu doi. Aici asta s-a gândit. Băi nu poate să fie cu unii, că dacă ar fi cu unii, ar fi Valeri. Nu scriem copii, scriem copii Cu doi, deci valerii De fapt era Franțuzește, măi, era valerii s-a complicat toată treaba da, da, da. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Pe aceeași frecvență cu tine Așa ce asta, mă? De cât voiam ca să vă atrag atenția, vă rog. Asta de unde e? Asta este corul Armatei Roșii. Ce frumos! O piesă este. faimoasă în România prin anii 50. <laughs> Se chema Catiușa, mă rog, râdem, dar râdem de Era șlager. Da. Deci, în timp ce președintele Iohannis strânge mâna sportivilor care pleacă la Rio și ăștia să o moară cu rapidul, cu nu știu ce, voiam doar să vă arăt sau să vă aduc aminte că totul se duce de râpă în jur Cu Turcia, cu Rusia, cu Iran, cu astea Cu NATO, cu Europa, cu Brexit Cu vai de noastră Vorba cuiva Vă dați seama că anul trecut Problema noastră era Mamă, dacă iese Grecia din Uniunea Europeană Înțelegeți? E bancul ăla cu Itzing și Strul la 20 de da, ani, după -a Auschwitz, a... care sunt Uniunea Sovietică. Da, ce afi... Auschwitz! Ce vremuri! Ești. Auzi cum e asta? Britanicii ies din UE da. În urma unui moment absolut penibil. Da. în gen, Generat de un băiat care nu are toate țiglele pe casă. Da. În Turcia la face ea. ce vrea Da. Tot ce vrea da. De ruși nu mai vorbim Că acolo Putin oricum face ceva De, de o să tot vorbim De vorbi. când era el mic așa, da. Da. Prin Statele Unite Înțeleg că e un băiat Care s-ar putea să câștigești la alegeri Mai să noastră Și care a că NATO Bă, dacă plătești da. Bine, dacă Intervine nu, A, taie-te Hai mă să-i dăm mai tare mă, Mai tare, Catiușa Ăsta-i <laughs> viitorul <laughs> E, nu mergem chiar așa Ia da, fiți ce frumos cântă Vlad, ah. Ia mai las să noi ăștia mai tineri mai avem speranță Uite, cum o dai, tot aici ajungi I've got the power. Mamă, ce frumos asta. Făcut toată ziua, <laughs> <laughs> începem weekendul bine. E weekend, prieteni. Da. Încă weekend. zi trei să vă mai treziți. Azi, Azi trebuie să vă mai treziți la timp, da. că după aceea în weekend o să da. fie mai bine. Pentru nu. noi începe concediu începând de luni, în sensul Cum începe să... mă concediu? Nu plecăm începe... la mare. Da, da, facem emisie de la mare, e păi, mult mai complicat mult decât, mai aici. decât da. aici. Mult mai frumos decât aici. Să treniți și pun nas. Da, da. Ce frumos o să fie, domnele, la mare. te trezești. Uite, am secrete ca te ușor. De... Secrete ca să te trezești ușor Am tras un pic cu ochiul și am încercat dimineață Da, fii da. Da. Îți spun imediat care da. din ele Deci, da. adevărul, are o listă Cum să te trezești mai ușor ah. Fă un duș rece nu Imediat, cum te trezești, mergi la baie și fă un duș rece da. Băi, ceva mai îngrozitor nu există Eu pentru asta trebuie să ajung la baie da, și, pe bune. Și adică e foarte e mult Da, și niște și niște palme Traumatizând da. Faci dușul rece, nu? Da, da. da alta, că faci un masaj Aoleu. Ai mă, pe bune? Pe la ora aia? <laughs> În fine Comandă micul dejun Vei fi fericit Te ridici După să iei comanda Auzi -te aici, S -a... S -a iei com Să Treabă. iei comanda Auzi da. cui, cui să comanzi? Că Ei, dacă eu știu. mă întorc Pe partea în partea Frosa <laughs> Știi? Da <laughs> Și cer micul dejun Mă mi iau grav Te așteaptă o frumoasă carieră De delivery primești și scooter <laughs> E bun da. Merge dacă ești în Somalia Comanzi micul dejun Și te ridici să iei Și mergi până în Europa În Franța <laughs> În sudul Franței Îi găsești Folose... Asta e foarte tare Zice Folosește uleiuri Păstrează lângă patul tău niște uleiuri citrice Folosește-le dimineața și masează stâmplele Mamă, îi că ca la loc instant Da, zic că dacă te masezi și pe tălpi te deplasezi foarte repede <coughs> <aia>. Cu direcția <gământ> e mai greu de controlat Da, da, da, da. <gământ> da. bea apă, asta înțeleg Băi, asta am încercat dimineața Da, Ce am, ți -ți te rău? da am, am, am citit chestiile astea și am zis băiaia cu masajul, cu dușul nu merg Am băut un băhar cu apă flore o finită și apă. Dacă bei apă... Da. Să vezi când bei o carafă. se sete rău, mică dimineața i-a zis am, te sete, încearcă și cu o de potroace. Lasă că vedem da. la mare. Da, deschide o fereastră. Eu și asta am făcut, am băut da. apoi și am deschis fereastră. Ca să intre aerul în cameră. Și dacă locuiești în București, puneți masca de gaze înainte. <laughs> da, deschide aerul de la baie. Băi, lasă-mă, spui, te spun eu o metodă, este Deci trei dimineața în casa familiei Popescu Familia Popescu doarme în pat Și sună cineva la ușă, bubuitorii, nebunii Nu știu ce, se trezește nevasa Gicule, scoala e cineva la ușă, ce sunt? întâmplă? Se scoală Popescu, se duce la ușă Gicul deschide Unul Domne vă rog eu frumos, mă împingeți și pe mine Bă, nenorocitule, mă rog, lui Jurus Bank, pleacă de aici, spar fața, îi trântește ușa, nas, se întoarce nevastă. Ce era, ragicule? Un nenorocit, auzi, că să-l împing la ora asta, la 3 dimineața s-a trezit nevastă sa, plină de compasiune. Gicule, nu mai ți minte când ai rămas tu săracul de tine pe centură la miezul nopții în pană și ai stat până dimineața și nu te-a împins nimeni. Nu vrei să ajut omul, că el și el nefericit, poate trebuie să ajungă acasă la nevastă la cop. Să dă asta jos din pată, își pune pantalonii, coboară, iese, se uită în stânga, în dreapta. Băi, ăla cu pis, unde ești, bă? Aici, zice ăla. Unde ești? Îl leagă, îl mulțumesc! <laughs> <laughs> <laughs> Întrebarea dimineții da, întrebarea zi, de mineții, Luca... Luca, întrebare de domnul domnule Luca. Doamne, logite 30 de Nu, de ce ai chefat? De ce ai chefat? Da. Da. De ce ai chefat? Asta este întrebarea. 1769 SMS-uri, pentru că e încruntat. N-a nicio legătură, nu. E asta, cumcard chef... de obicei mai e un mic. Cum mă cum șos? te trezești azi? Te trezești că... te trezești. ai cum te trezești? Te trezești greu. Ioana râde. Ți-a preocupat cum sau Luca? <laughs> Mine de deci ce ai venit cu sfaturi de trezie Da. Deci de ce ai chefat? Joia, aer chestii, curat. Ulei uleși și așa? Da, deci e înțeles de Or, gând. sunt banc da. cu trezirea. Da? Da ai înțeles? deci de ce îi dacă ai chef să bei o apă dimineața? Da, da, da, da. da. A? De ce ai chefați? 17 1769 SMS-ul nostru și pe pagina de Facebook? Eu așa fac chef de un tiramisu. Tiramisu? Da. Faci mă tiramisu, Luca. De pe l-am terminat. Cum te de pe l-ai te terminat termina acum? Săptămâna l-ai făcut pe mare tiramisu. Ai mâncat o săptămână într-o prăjitură? Cum ai adus și tu o bucată? Mamă, ce N-a fost că n au că nu mi-au ouăle cum trebuie, nu pot să mă fac de râs. Termină cu un premium, când ne întoarcem, îmi s-au tăiat ouăle. În septembrie când ne întoarcem, că e și mai răcoare fac. Da, ce are răcoare? E vorba de transport. În septembrie e mai răcoare decât în iulie. Asta e ideea, adică ne numai adusă prăjitură care e prea cald afară. Și oulele cum trebuie, o pumpăm mama să le bat. Așa. Hai, de ce ai faz, Luca? Este, asta Da, eu am chef de gala catering și după aceea Mamă, abia aștept Da, și de mers la mare am chef Da, o să facem asta, weekendul ăsta 1.769, SMS cu tarif normal De ce ai chefați? Vă așteptăm și pe Facebook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 Alergi spre toaletă, la fel de repede, precum vorbesc eu acum? Ia furazolidon terapia. Omoară bacteriile ce produc are acută, infecțioasă. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Vara asta te bucuri de soare, de muzică, de bucuria celor dragi și te mai bucuri de ceva. De oferte răcoritoare la Altex. Ai până la 50% reducere la perifericele Logitech din promoție. Iar boxa Logitech Z533 2.1 cu putere 60 de wați este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 Lometri oferte este valabilă până la 31 octombrie. Detalii pe mercedes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 Vara asta, la Bila, tu ești subiectul principal! Vină la Bila în 22 iulie și ai cu Bila Card Plus 25% reducere la tot sortimentul de conserve de pește! Detalii în magazine!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 Ai ales Europa FM Îmi place emisiunea de dimineață E muzică diversificată, prezentatorii sunt ok Mă bine dispun, am așa un stil frumos Îmi dă o energie bună, pozitivă, da Am chef de muncă după ce ascult Ascult Europa FM pentru că au o în ceea ce privește emisiunile Modul în care le realizează Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine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 Să și ai mani la Europa FM, 7 și 42 de minute. De mare am chefaz, până la urmă. De ce ai chefaz? 1, 7, 6, 9, așteptăm SMS-urile voastre. Dar și răspunsul pe pagina de Facebook Europa FM. În ciuda ceea ce ați putea crede, vine iarna. Winter is coming păi, Eu am chef de mare și tu vorbești da. de iarnă Winter is coming, okay. trebuie să fim prevăzători Vine iarna, fraților, oamenii prevăzători De la CNADNR, dacă ați auzit de această companie Se pregătesc de dezăpezire Foarte bine că o fac din timp Bravo da. lor, și felicitări. Românul își face iarna, car da. Și iarna vara iarna. își face Sunny. Vilă în Barbados sau în Dubai sau în insule Virgine, dacă lucrează la CNADNR Unii își pregătesc niște pensii foarte liniștite în Barbados. Altfel, nu se explică prețurile de lux la care va fi contractată și anul acesta dezăpezirea drumurilor din România. Mai scump ca în Germania sau ca în Finlanda. Ce o, în Finlanda, nici e serios sau <laughs> Da, deși CNNR a primit 192 de oferte pentru dezăpezirea drumurilor naționale și autostrăzilor, contractele având o valoare de maximă de 1,6 miliarde de lei. 366 de milioane de euro, fără TVA potrivit companiei. Raportat la lungimea rețelei noastre de autostrăzi și drumuri naționale de 15.000 de kilometri, rezultă că ADNR va achita în medie pentru 1 km în următorii 4 ani, cam 6.100 de euro pe an. A calculat Digi24. Mi se pare ok. 6.100 de euro pe an pe kilometru. În Germania costă 4.000 de euro. În Finlanda 5.000 de euro. Uhum. Asta e problema, și mă rog, problema e că dezăpezirea la noi nici măcar nu se face pe toată lungimea drumurilor. Știm prea bine asta, da, nu păcălim pe nimeni că sunt locuri în care n-am mai trecut o da, Nu e chiar de așa, de nu știu când? Nu e chiar așa că la noi trebuie să scoată zăpada din gropi. Da, Înțelegi? <laughs> e mai multă zăpadă. Și atunci și e, clar, e mai multă zăpadă. Da. În plus, la suma asta se va adăuga cea cheltuită cu materialele de dezepezire. Deci e ca atunci când angajezi zugravul, știi? Vine zugravul și zice, vă costă atât. Perfect, zici tu, cu materialul stă... clientului. Da cu materialul matale. Și-l și cari, uh -huh. știi? Deci aia așa ne costă 6100, doar nu manopera acum șa... ar veni. Da, manopera, nu mă, te costă 6100 că vin ăia la muncă. Asta zic. A, nu, deci că vin băia de la dezepezire vin cu utilajele, parchează, se opresc așa și zic și acum. Da. Ne trebuie următoarele, doamna. Disip, sare, clorură de calciu, alea, știi cum? Au înțeles. Mergeți luați doi saci de ipsos... Mai luați niște bride de 16 Am înțeles <laughs> da. Deci aia costul pe materiale Mai e de vreo 380 de milioane de lei Deci Bun. o să dăm la Mă rog și știi care e partea cea mai proastă? Că se dau banii ăștia Fie că se dezăpezește sau nu Deci super business Uite, idee de afaceri Pentru că anul trecut a o dată Anul trecut a de două ori În ritmul ăsta anul, anul ăsta nu o să ningă deloc Știi? Și ar trebui să facem chestia asta Luăm contracte de dezăpezire și după aia N-avem nimic de dezăpezit, ținem banii <laughs> Și dacă ninge rău în primul an? Dă faliment <laughs> Zicem că asta da, a fost e ca rapidu. Da, ca <laughs> rapidul, după aia tot te primește în ligante exact. problemă. <laughs> Bine, avem Hoanez, 7 și 46 de minute Revenim cu răspunsurile la întrebarea dimineții imediat Cada blanco de Se vuelve color ne es más fuerte es más fuerte solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar bosques que adipiden nuestras vidas MULȚUMIT Eu digo spun de Ce faci? dimineții la Europa FM 7 și 48 de minute. Am chef de odihnă, uh -huh. Am chef să plec la munte, de plimbare cu barca și un pescuit în delta, spune Alin din Tulcea. De pescuit. Ați m-aplat din țara Că a feni da. -am uh, vorba de delta. Citi melodia, aia? nu am chef. Az. Da, da, de vama. Uh -huh. are chef de nimic, probabil. Aș avea chef să merg în Transalpina și în Sibiu, spune Monica. Am chef de chef, spune Gabi. M-am născut obosit, spune Bebe din Giurgiu Deci n-are chef de nimic, am chef de clătite Spune Mihaela din București Am chef să beau un pahar de vin Și să iubesc ceva străin Mache, mulțumim pentru mesaj Mache, poet Mari sau Mary Azi am chef să merg la piscina Ok Mirja din slatina, am ieșit de la schimbul 3 Am chef să te somn Îți dai seama de ce altceva, am chef să la iarbă verde să mănânc cu un grătar, cât capacul de la toaletă și să beau o burtă de bere, spune <fie> dar din e comparația cea mai bună. <fie> Am bune. chef să fiu un în leagă spune din Cum e bancul de săptămânii? Uh, am chef să merg la sala de fitness, spune Andrei din Botoșan. Băi, și, și eu, doar să mergem. Adică până acolo, uh. să te uite să plece. Da, deci să... ai chef să te duci la sala de fitness să râzi de aia care arga pe bandă <laughs> ca hamstării. Ați, <laughs> am chef de lectură, deși am o migrenă groaznică, spune uh. Emilia, cu prietenie. Am chef să fie sâmbătă. La ora asta n-am niciun chef. Am chef să stau într-un hamac cu iubita mea și să mă servească cineva cu fructe proaspete. nu pe apel, înțelegi? Deci, cu iubita el să-l servească fructe proaspete. Da, să ne. Mai, dacă te aud de iubitai încurcat. Nu că n-a chiar atât de mult curaj. Și pe Facebook Sandel zice azi am chef după ce termin serviciul de ieșire pe plajă, care este la 2 pași lângă mine. Am senzația că Sandel este ascultătorul nostru din Tenerife, știi? Care ne le face sicsic așa. Să vină vine la Venus Saturn săptămâna viitoare, să arătăm noi ce înseamnă plaja mare. Da. Gelul ziceam chef să mă fac bine, ieri am fost la urgență pentru o durere de spate îngrozitoare. A mi mie spui? Țin pumnii în gelule. Bârzu faceam chef de o excursie în Rusia, poate rămână acolo, aici în România este mai nimănui. Bărzu zic să nu te grăbești, stai cu minte că poate vin ei încoace. Doru ziceam chef de o supă cu tăieței de casă, un paharel de pălincă și o ieșire la iarba verde la Măciu, Adică Măciu, Măciu, banda lui Möbius Möciu. și orașul Măciu. Așa... Ce? De ce râs, de Lucian. Azi am chef să vină mai repede ora 18, pe urmă o să am chef de orice. Vă doresc o vacanță în emisie la Mare Superbă. O vacanță cu ghilimele, am înțeles omul serios. Da, mulțumesc foarte frumos. De Sfântul și de Delta, spune Mihaela. Drept urmare, după ce de la muncă, ne cățărăm în barcă și duș suntem! băi ce tare să fiu adică ieși de la job te urci în barcă și, și ai plecat. plecat în delta bă, bă, ce bă, mișto bă. ziua în familie de asta are chef Nati să fragmenta zice Gigi știi că asta cu frecatul Mentei era o chestie pe care o făceau servitorii din epoca Fanariotă comesele din bucătărie, ca să miroasă frumos. Și de acolo vine expresia asta, să frejment. Adică era un, o chestie, practic nu munceai, pur și simplu frecai masa cu mentă. Mulțumim pentru lecția de istorie. Adriana vrea. vrea să dormă și să nu fie derajată niciun telefon, nu-ți vrea o partidă de pescuit și așa mai departe. Da, eu am chef de mare în continuare uh -huh. și cred că și ascultătorii noștri, ei care pot pleca la mare dacă știu parola zilei de ieri, știți parola de ieri? Hai să vă văd. Nu, nu. Uh -huh. Iar nu știți, nu? Nu. No. Bine, stai jos. Parola de ieri, dacă, dacă știți parola de ieri și a, auziți semnalul de concurs, sunați-ne la 0372069599. Europa Travel vă trimite la mare. Mai mult decât atât, vă trimite la mare fix în perioada concertului Europa FM Live pe plajă. Asta înseamnă că ne întâlnim acolo cu cele mai tari nume din poporocul românesc. 753 știri la Europa FM și Republica Fantastică. Ar fi bine să nu ratați azi. Nici azi. Let's <laughs> go!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 Caufland are pentru tine oferte fresh! 30% reducere la toate gamele de produse Santal, Top și Colgate și 15% reducere la toată gama de produse KittyCat pentru pisici. Caufland. Trăiește fresh! Vara asta, te bucuri de soare, de mare, de bucuria celor dragi și te mai bucuri de ceva, de super ofertele de la Altex. Acum ai până la 30% reducere la produsele audio-video Sony. Ia-ți televizorul LED Smart Full HD de 222 de centimetri și slot CI Plus de la Sony la numai 2149,9 lei, preț la schimb cu un televizor vechi. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Și să pornească din prima fie vara, fie orno. Crede în tehnologie.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 sensing the difference. In Nu cum vine onia, celnie. Cine, cine bine. Cine cine. sala. să ceramice Terra Rossa de la rezistente și durabile. Terra Rossa, făcute să țină.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 Fie vorba între noi, când sunt constipată, mă simt umflată, greoaie, supărată și nu am chef de nimic. Ca să mă eliberez, folosesc LaxitMed. LaxitMed este o soluție orală care hidratează și înmoaie conținutul intestinal, favorizând tranzitul. Și intestinul meu funcționează absolut normal. LaxitMed. Simte-te liberă, fără constrângeri. LaxitMed este un dispozitiv medical.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 Ioana brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v găsit la știri. Vremea va continua să se încălzească, devine călduroasă în regiunile sudice. Maximele vor fi cuprinse între 24 de grade în sud-estul Transilvaniei și vor ajunge la 33 în sudul Olteniei. După amiază la munte și nord-vest, pe arii se vor fi averse și descărcări electrice. O zi mai caldă așteptăm și în capitală soare și o maximă de 31, chiar 32 de grade. Fiscul încearcă să-și construiască o imagine bună cu ajutorul unei companii cercetate de DNA. ANAFA a organizat o licitație pentru realizarea unei campanii care să schimbe percepția publicului și să le arate românilor că angajații fiscului nu sunt corupți, doar că firma respectivă care a câștigat contractul a fost implicată într-un scandal. Ștefan Leuntă ne explică. Firma Media One, cea care a câștigat licitația organizată de ANAF, este implicată într-un dosar al DNA. În 2011, în urma unei anchete a procurorilor anticorupție, o angajată a companiei a fost condamnată la 2 ani de închisoare. Era acuzată de falsificarea unor documente la o licitație organizată de Ministerul Finanțelor. Media One a câștigat licitația organizată de Fisc pe 12 iulie. Contractul în valoare de 415.000 de lei presupune realizarea unui plan de comunicare a unor campanii, inclusiv a unor spoturi difuzate în mass media și a unui sondaj privind imaginea instituției. În urma apariției în presa informațiilor legate de contractul cu Media One, ANAF se apără și susține că nu știa de condamnarea respectivă. Reprezentanții ANAF au adăugat că vor verifica informațiile și vor adopta toate măsurile care se impun. Medicul psihiatru Delia Pode de la Spitalul Județean din Arad a fost trimisă în judecată pentru 148 de fapte de fals în înscrisuri și abuz în serviciu. A făcut teste clinice pe pacienți, cărora le-a falsificat semnăturile pentru a încasa sume mari de bani de la sponsori firme de medicamente. Pentru a asigura numărul de pacienți prevăzut în protocoale, medicul ar fi inclus în studii și pacienți care nu suferau de afecțiunea pentru care era testat medicamentul experimental. Procurorii parchetului general afirmă că Delia Pode ar fi încasat astfel de la un singur sponsor, aproape 180.000 de euro. Sportivii care vor reprezenta România la jocurile olimpice din Brazilie au fost primiți seară la Palatul Cutrocean de președintele Claus Iohannis. Șeful statului i-a înmânat drapelul gimnastei Cătălina Ponoro, cea care va purta steagul la Rio. Sunt onorată și mă, dă, sunt foarte încântată pentru faptul că am primit acest steag. Sper să uh, îl reprezint cu demnitate și cu capul sus. A 31-a ediție a Jocurilor olimpice va debuta pe 5 august și se încheie pe 21 august. România va fi reprezentată de 98 de sportivi și 7 rezerve, obiectivul Delegației Române la Rio, 6 medalii. Între timp, Brazilia este în alertă cu aproximativ două săptămâni înainte de debutul Jocurilor olimpice. Ministrul Sportului din această țară a declarat că nu subestimează amenințările teroriste și că au fost luate toate măsurile necesare. Ciprian Ioana vine cu detalii. După atacul de la Nista, oficialii responsabili cu siguranța în Brazilia au anunțat că vor lărgi perimetrele de securitate, vor înăspri inspecțiile în rândul vizitatorilor și vor folosi mai multe blocaje rutiere în Rio de Janeiro. Totodată, peste 100 de țări vor trimite reprezentanți în Brazilia pentru a ajuta la monitorizarea evenimentelor. Un centru comun de securitate va opera pe durata Jocurilor Olimpice. Potrivit Reuters, Brazilia va detașa aproximativ 85.000 de soldați, polițiști și alte forțe de securitate pe durata Jocurilor Olimpice. Vorbim de un număr dublu în comparație cu cel de la Jocurile Olimpice din Londra din 2012. Olimpiada de la Rio de Janeiro va avea loc în perioada 5-21 august. Ceprian, mulțumim! Informații găsiți și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro. Mulțumim, Ioana! Continuăm cu sportul Capastia! Buna dimineața, Rapid ar putea juca în cele din urmă în Liga 1. Liga profesionistă de fotbal a revenit aseară asupra deciziei excluderii giuleștenilor din campionat și a trimis cazul către Comisia de Disciplină a FRF. Modificarea a intervenit după ce administratorul judiciar al clubului Rapid și-ar fi schimbat poziția și a trimis un act prin care echipa poate fi înscrisă în competiție. LPF anunță că până la clarificarea situației, meciurile echipei vor fi amânate. Amintim ieri la prânz, Liga hotărâse ca locul Rapidului să fie E luat de ACS Politimișoara, echipă retrogradată sezonul trecut, pe motiv că giuleștenii aflați în stare de faliment nu ar avea drept de participare în Liga 1. Chris Froome a câștigat etapa 18-a turului franței și este pe punctul de a triumfa pentru a treia oară. Cu două etape înainte de finalul Marii Bucle, ciclistul britanic și-a mărit la aproape 4 minute avansul în clasamentul general față de olandezul Bauche Molema. Mulțumim pentru știrile din sport 8 și 5 minute Voi vă mai uitați la TVR? Nu, prea a, Nu știți ce pierdeți mm. Pe cuvânt a, Și nu vorbesc mm. de zâmbetul prezentatorilor În general, așa da. La Republica Fantastică Înțeleg că televiziunea a investit în tot felul de lucruri mm -hmm. De imagine Da <laughs> Creme <laughs> pentru Eu Europa FM. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine She got a mean old poppin', you should see what she doesn't hit, she dip it, download I could never get enough, oh, no, oh no. She gave me the run around, but I stay chasing. but I need help, I'm in love with her crazy girl it's so good, and it's fine by me, just as long as I hear her say Hi, puppy, and I'm crazy, but you we're getting some 8 minute, bună dimineața! Republica Fantastică România. România În care există un post public de televiziune Bine, mai multe posturi publice de televiziune Sub aceeași... Să, fie, să încapă toată lumea din clădirile mm -hmm. la mari. Da. Postul public de televiziune care are datorii de vreo 100 de milioane de euro ultima dată când am numărat. Și n-au mai transmis Eurovision da. și nici euro, și că n-au mai avut euro și alea. bani. Bun, și mii de angajați, genul ăla de angajați, angajații mii. sunt strânsuniți la TVR. Sunt ca o familie. Vorba unui fost amploia de acolo, dacă strigi în curte, mamă, se deschid toate geamurile. Pătraru a zis-o, știi? Ieși în curte în față la turn și zici, mamă, se deschid toate geamurile. Cine mă strigă? Bine, acum noi, noi contribuabilii care plătim bani din taxele noastre, adică nu doar că plătim taxa TV, ci și din taxele noastre este întreținut acest post, am mai aflat ceva despre TVR cu ajutorul unei dintre membrii Consiliului de Administrație, doamna Oana Stănciulescu. Oana Stănciulescu, ven gazetar, e membru în Consiliul de Administrație, ea relatează cum i s-a cerut să semneze alături de alți membri ai Consiliului de Administrație casarea unei lungi liste de obiecte. Asta e o chestiune contabilă, e pur formală în principiu, se casează obiectele din când în când, numai că doamna Stănculescu a citit cu atenție lista și a descoperit că pe ea se află tot toții de lucruri interesante și neașteptate, surprinzătoare. Și după aia, într-o scrisoare deschisă adresată salariaților TVR, Oana Stănculescu se întreabă retoric, după ce a luat lista la puricat, următoarele, ghilimele, zice Oana. Bună oară, oare ce se poate face în TVR cu cremă volum boost? E... care conferă fermitate, tonifiere și volum sânilor. 75 de mililitri la un preț de 120 de lei. 75 de, de mililitri invitate. Cum mă, Pentru ei, stai că asta e, vine de păstai, mă? Cum mă? Mai vechi, machiaj, mai mai vechi, nu? Înțeleg, de-asta le casează. Deci... <laughs> Deci vine... De pe vremea lui Mircea Radu? Stai, mă. Deci, stai, că Luca a încercat la un moment dat să se angajeze în televiziune. Și acum descoper ce imagine are domnul Luca despre televiziune. Deci, mintea a domnului Luca, e așa, vin invitatele și uh, băiatul de la poartă le zice Poftiți la machiaj, dați jos bluza, să vă masăm pe sâni. Să sân ceva frumos. Ca să vă crească sânii. <laughs> să vă șadă bine. Cremă, da. Deci, să ne răspund. Sânii răspund de TVR ce făcea cu crema anti... Da cu crema de volum boost, care poate erau pentru Codriște Ștefănescu. <laughs> că domnul Codriște Ștefănescu, de la PSD, când apare la televizor, chiar ar avea nevoie de ceva pentru fermitate, pentru domnul. domnului. Da. Sau, întreabă Oana Stănciulescu, a mai descoperit că exista pe listă sare de baie antistres. Sare de baie antistres la TVR. Sau, zice doamna Stănciulescu, cu apă de gură în cantități impresionante. Dar de ce casează astea? Băi, e o chestie contabilă. După un timp, nu ai tu treabă. La un moment dat se casează chestiile astea. Problema Când nu e decisă. Se... Problema e. nu contează. Chiar dacă le-a luat cineva acasă, contabil, ele trebuie a, casate. E o chestie formală. Da, da, Întrebarea da. ta e greșită. Nu de ce se casează. Ca așa se casează. Problema este cum a ajuns pe listă, băi, Luca, înțelegi? De ce caută pe lista de achiziții de la TVR sare de baie antistres? Era un... Ce era? Poate, a un a făcut om un la mână, mână, și da. a rugat pe... Cineva se ducă să ia o pungă de sare antistres. Din banii instituției? Să se relaxeze Din banii Dacă instituției. Dacă e șef. <laughs> da. Deci asta cu apa de gură, uh, apa de gură, eu găsesc o întrebăințare pentru destul de mulți moderatori, nu doar de la TV. Adică da. înțeleg la ce ar fi nevoie de apă de gură. Aici, aici aș fi de acord. Dar au mai luat spumă de baie Genera și loțiune după plajă. Tot Genera. Au mai luat complex detoxifiant. Sau Om... pentru emisiunile, emisiunile de la mare. asta prea, să S -are două două mă de baie, de Da, dar pastile pentru protecție urinară. <gri> pastile protector hepatic. Pastile somn ușor. Adică de ce nevoie au ei, mă, de somn ușor, pastile somn ușor? Numai bine, dacă s-ar uita la propriile emisiuni, le trece insomnia imediat. N-au nevoie să ia medicamente, strică ficatul, că de -aia au nevoie după aia de protector hepatic. Că iau pastile somn ușor Azi, în da, protectorul e dispozitiv medical. <laughs> de asemenea, s-a cumpărat o cremă de față Naturalis, 50 de mililitri, 440 de lei. Bă, asta e scumpă. Da. Cremă, da. Se mai găsesc pomante de baie, creme antisolare, creme antirid pentru toate gusturile. Cum? Creme antirid pentru toate gusturile. Da, așa zice Oana în Mă rog, e o scrisoare foarte lungă. În fine, am mai aflat că se plătesc acolo invitații la tocșurile politice, da, probabil că cine știe, cremele alea antirid sunt pentru invitați precum Mihai van Ungureanu, și care a venit și era și dă invitat din când din când Asta e o poveste mai veche, Luca, e numai da, da, da. Domnul Ungureanu pe vremea când era prim-ministru, a fost acolo a fost la vremea respectivă un scandal la guvern când s-a văzut o listă de achiziții vizate de domnul Ungureanu, care cuprindea diverse... Kobe. Vita, El a reținut Vita, Da, și mai erau soiul de aftershave-uri scumpe mai departe, da. Minunat. Deci asta e, frate, să știți, din banii noștri la TVR se cumpără, se cumpără cremă volum boost, care Uite confermă asta... fermitate, tonifiere și volum sânilor 75 de mililitri la un preț de 120 de lei. Dar eu nu văd efectele, adică asta nu, nu văd efectele la TVR, aș vrea să văd și efectele dacă... În poate po nu puteau să citească la prompter și... <laughs> poate nu puteau să citească de pe hârtii, <laughs> știi? Că se uită în jos și... Cam multe să... întrebări așa de dimineață. Să ni răspundă! <laughs> Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Europa FM, 8 și 17 minute. Mergem la Timișoara imediat. Avem vești despre primarul nostru favorit, pe care, cred că l-am și votat dacă am fi în Timișoara, nu? Stai să oam. Suntem și noi atent cu sumarul nostru. Avem nevoie. Avem nevoie de Am avut emoții pentru domnul Robu la alegeri. Suntem mulțumiți că a trecut mai departe. Bun, rămâneți cu noi. Europa Travel vă trimite la mare, la live pe plajă, peste câteva minute sau câteva zeci de minute dacă auziți semnalul de concurs și știți parola de ieri. Baca ajungeți la mare! S-a auzit asta? Zbac, ajungeți la mare! Rămâneți cu noi! Atenți!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 La Mega Image și Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend, că doar e mega! În perioada 22-24 iulie ai ceafă de porc fără os gustul românești la doar 17 ,99 lei 99 kg Ciuperci șampiniun, marcă proprie, 365 1 kg la doar 7,59 lei și bulion Olympia concentrație 18% 314 ml la doar 2,59 lei Pregătește-te de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image! Pentru orice rețetă sau achiziție de 10 lei în vara aceasta catena îți oferă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 Apropo de ce ai chef astăzi, Vlad? Da. am Chef și de live pe plajă. Mai mm -hmm. o săptămână. Peste fix o săptămână vom fi pe scenă. A uitat? Nu ai uitat. -ai uitat. -a Cum aș <gători> Turul României la Europa FM. În turul României ne-au oprimat la Timișoara, unde prietenul nostru, primarul, domnul Robu, să... Trăi, încearcă o apropiere de cele sfinte. Ah, um, da. da. Edilul orașului mare, mai mare orașului, a înființat o, o grădină biblică. Biblică da. <laughs> <laughs> În tronul din parcurile orașului A plantat mai mulți arbori Care au legătură cu Sfânta Scriptură Și a plasat și o cruce pe care e trecut un citat din Biblie Cic, Dan Turc ce... are detalii <laughs> Bună dimineața. Bună dimineața! Bună dimineața! Avem așadar în acea grădină arborele Iudei, domnitasă pentru că e copacul de care s-a spânzurat Iuda. Lângă el este un cedru libanez, e copacul cu cele mai multe mențiuni în Biblie, 75 la număr. Apoi mai avem câțiva smochini cu frunzele de smochin și au acoperit goliciunea Adam și Eva după ce au fost goniți din rai. Am mai văzut câteva salcii tinere, legătura cu Biblia e cunoscută, plecarea din Egipt, plecarea din Egipt și am mai descoperit un arbore de cătineri roșie. Se amintește în Biblie despre acesta ca fiind pomul pe care l-a sărit Abraham. Uh -huh. Deci toți arborii și arbuștii au o legătură cu cele sfinte din acea, acea grădină. Păi, <laughs> Mai, mijlocul... <laughs> Mai mult în, în, în mijlocul gradini da. se află o cruce din lemn vopsită în alb de care ai spus și tu, pe care e scris un citat din Noul Testament. Ca să ajungi însă în colțul credincioșilor, putea să-i spunem, nu exista lei. A fost pusă păi, iarbă o plantat... S-au plantat arbore, arbuști, floricele, da. în jurul unui copac o bancă, deci trebuie să iei pe iarbă ca să ajungi până acolo. Foarte frumos, te descalți în picioarele goale pe iarbă, nu? Asta e planul. Da, mă gândesc că angajații primăriei s-au unit pe cei care vin în acea parte de grădină să nu fie deranjați din meditații de zgomotul pașilor celor care merg pe celelalte alei din parc. Practic este o porțiune dintr-un parc mult mai mare, această grădină biblică. Lângă el e în schimb un loc de joacă. Foarte frumos, lăsați copiii să vină la mine Nu, dar chiar foarte frumos, bravo, bravo Băi, ce inițiative frumoase da. Așa un primar da. ne trebuie și noi bravo. Aici. Oricum e mai bine nu cu copacii Nu zice de două ori Că parcă văd herăstrou Da, e, dar la noi, e liniște e, să știe e primarul Concediu E mai bine concediu, cu, cu, concediu. Da, așteptăm cu ce Noutăți vine din Sările Da, da, da. Bine, vă mulțumim foarte frumos, mulțumim, Dană, Doamne, ajută frumos și... e, Doamne ajută și Doamne ajută Să fim fericiți da, Să fie bine Să da Domnul să fie bine, da. să nu fie rău da. 8.33 Semnalul de concurs, nu uitați Și după aia sunați 0372 069 599. Vă trimitem la mare, la live pe plajă Cu cazare, cu de toate Cazare cu de toate da. Deșteptarea Cu Vlad Petranu și George Zafiu La Europa FM la Europa FM și 36. Gadget News la Europa FM. A apărut o aplicație matrimonială, să zicem, nu, care cuplează vânătorii de Pokémoni. Deci o aplicație de dating, Poke... Pocket Dates, aplicație de dating care îi ajută pe vânătorii de Pokémon să se întâlnească înainte de a pleca în căutarea monstruleților virtuali. Dar oricum se întâlnesc după monstrulez. de ce, ce s-ar întâlni să înainte se Să se analizeze, să-și dea întâlnire la sala, de ce înțelegi? E Mai o că... chef de chestia asta? Băi, mie mi se pare foarte naturală evoluția asta cu site-ul de dating. Este cam viața reală, nu? Cu aplicația matrimonială pentru Pokémon. Pokémon înseamnă pocket monster, deci monstrulez de buzunar. Hmm. Îl iei mic și după aia se transformă într-un dita mai monstru. Ce? <laughs> și multe căsnicii se transformă. Zici? Ce zici? Deci asta e un fel de aplicație Tinder pentru jucătorii de Pokémon Go. Preia, preia datele. Deci aplicația da. intri acolo, dai datele și după uh -huh. aceea stabilești anumite puncte de întâlnire, verifici cu cine te-ai putea întâlni uh -huh. și după aceea porți o discuție și ce nu face omul ca să vrăjească o gagică căutătoare de Pokemon. Prima întâlnire este gratuită. Iar, idei de afaceri. Prima uh -huh. întâlnire pe Pokédei e gratuită, după care se percep Taxi. câte 20 de dolari pentru What? următoarea. Da. Unii probabil că plătesc. Mai e nebunit. Da, pe bune. Pentru că ce? ce? Pentru că oferă acces la profilul fetei sau fetei uh -huh. oferă acces la profilul băiatului și poți stabili întâlnirea. Vezi și tu dacă vrei să înțelegi cu ea sau nu acolo, să căutați împreună monstruleți ah, Pe Pikachu Pe picaciu. Da. Bine, unora cred că le este pikachu, că... <laughs> pikachu Dincolo de informații trebuie să știi să și da. Delia S și dai cu degetul Delia vine la live da. pe the de exemplu E doar un exemplu Seara de sâmbătă cu Antonia, Proconsul, Vank, Carla's Dreams și Andra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 tu arce pe dos, mari de cap de jos, curată, curată, mari de capșa voi, mamușca cubose. Să mai spun când ating că la tagura ta mă aprind și mă simt dezarmat. Nu mai sunt cum eram, mai blocat, nu mă pot controla, e ciudat și mă simt imobilizat. întoarce pe Că cu vuse mai Cura, Cura ta Noi scriem de azi Istorie-nsele Doi visători Spurăm printre ele În palma ta, ta. Îmi las inima Mă arge pe dos Mă ridică de jos Gura ta Gura cu busele, 0372069599 Păi dacă vine Delia la live pe plajă Să nu vină toată lumea Zic Asta e semnalul de concurs 0372069599 Dacă știți parola spusă de colegii noștri ieri Puteți ajunge la mare Europa Travel ne ajută Vă ia cu autocaru, Vă duce la mare Vă-și întoarce Mariana, bună dimineața Bună dimineața! Bună! Ce sunt măreața e Mariana? Da, de, de unde ești? Gura Humorului, A, Gura humorului. Ce frumos -a e acolo! acolo. La la e foarte frumos! Ai fost la Gura A, Humorului? No, Ce-ți te... mă aduce aminte? Tot! Până la un punct! <laughs> foarte frumos! <laughs> <laughs> foarte frumos! Mariana, ce faci? Am emoții! De ce? Pentru ce? Nu ai fost în vacanța noastră? Nu! Nu ai fost, nu? Nimic, o să te duci! Da, sper asta și noi. Știi care e parola pentru astăzi? Sigur că da. Te rog, spune Colo... tare, respicat, așa Colorata mâine e gata! Colorata mâine gata! Hai la mare! Bravo, Mariana! Hey! <laughs> bravo, bravo, Mariana! Cu cine pleci? Mulțumesc! Cu soțul și copiii! Sora și copiii! Câți mama? copii ai? Câți copii aveți? Doi Bravo, să vă trăiască, să vă trăiască. Mulțumim, Mariana, mulțumim. e simplu, Europa Travel și Europa FM Vă trimit la live pe plajă Aveți cazare și tot ce vă trebuie Fix în perioada concertului cel mai mare concert din România De pe plajă din România Mulțumim frumos, abia așteptam Să româna, ne vedem Abia aștept să ne vedem acolo Mariana a câștigat Avem și astăzi o parolă Și dacă v-ați inscris pe site-ul europafm.ro Lucrul ăsta se poate întâmpla oricând Intrați pe europafm.ro, vă înscrieți După ora 9, prin tragere la sorți Pac! Mai trimitem pe cineva La mare? Pac! Mai dăm o vacanță La life pe plajă? Pac! E simplu! Rămâneți cu noi 8 și 43 Bună dimineața! Deșteptarea cu Vlad Petranu și George Zafiu La Europa FM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 e Black, vă reamintim că o să ne trezim și noi, dar altfel începând de săptămâna viitoare pe Malul Mării, deșteptarea merge la mare, suntem între Venus, vom fi între Venul și Saturn, pe plaja Europa FM, să vedem cine ajunge primul. Bine, teoretic, eu că dacă mă apuc de a pe Malul Mării la 5 dimineața... <gătă> Zafa <gătă> Zaf. Vreau să văd și pe asta de Zaf, zice: "Mamă, eu o să alerg la 5 dimineața, mă pregătesc de maraton, pe bune. Da. Serios? Că deci, vin la studio de pe plașe o să fiu un șanț așa, gata să pat Zaf: "Că ai alergat? Du-te vino." Acum am a, tot încerc să-l conving și pe Luca, nu știu cum să fac să-l iau și pe Luca. Dar el a zis că nu știi, s-a băgat acolo, nu poți să-l încurci. Să le încurc. mă facem Mamă, o echipă. Vreau Luca. Urmeu, în apă, Zang, să ai, mergem -a la a triatlon dai, dai. împreună după da. aia. Da. da. da. pe calculator, cred. Și Vlad, ce facem cu toate combinația asta. Eu cu burubic. <laughs> bine, bine. am ha o reportaj ha un reportaj ha da. la ha ha trecute, asfaltare, o mai și asfaltează. în mai și asfaltează în țară. asta tot. foarte bine. Da, se asfaltează tot. Se apucă de asfaltat, nu se mai opresc. Deci în Craiova au asfaltat tot pe trei străzi din oraș. Am mai dat noi o știre de genul ăsta că au asfaltat până și copacii da. i adică, Și aici, da, da, nu se pot opri. Mamă, când încep. Deci e greu până se pornesc. Da, Mamă, da, și când se, se pornesc, pornesc, nu mai pot opri. Deci ăștia da. au asfaltat acolo inclusiv burlanele caselor, gurile de erisire de la gaze alea de vizitare, Deci tot tot tot, lumea care locuiește pe acolo, deci cei care locuiesc sunt speriați, Suntem să nu care cumva să sară în aer din cauza de gaze acum. Nu mai sunt răsuflătoare, nu mai e nimic. Nu mai... Primăria le-a transmis că asta e și ei sunt vinovați. Ar fi trebuit să stea acasă când s-au făcut lucrările. Deci și să, să, să, să facă baraje, ce să facă? Să sape tranșee? Nu Cum adică? Să-i supravegheze. Da, muncitorii au stopat zeci de burlane de scurgere a apei de ploaie. Uh, un locuitor zice, mie mi s-a spus că trotuarul e domeniul public și că burlanul e proprietate privată, nu-i întreaba nimănui. Deci, înțelegi, Zaf, cum vine treaba? Deci, practic, burlanul casei da. coboară, pac, poboară pac, pac, și apa se duce pe, pe trotuar și, și se duce mai departe. În trotuar, da. Asta e, n-ai curte... Că gurile se... de scurgere, cum... Da. Către avem. cana. Da. Au trecut ăștia... ce e e asta? E al, e al nostru, e proprietate, pentru că nu e, -omul. e al omuluiază... Vorba lui președintele lui Proprietatea privată e un moft. Care e problema, nu? Așa. au trebuie să iei pe toți în seamă... Da. Alt... Păi al localnic se teme, zice, o să curgă toată apa la mine în curte, zice localnicul. Deci s-a constatat o extorsiune a unei degajament, cum era. Reprezentantul firmei care se ocupă de reabilitare recunoaște greșeala. S-a dus reporterul peste el și l-a luat la întrebări. Și reporterul zice, nu, domnule, nu trebuia anunțați oamenii înainte? Și ăsta dă din colț în colț. Da, păi zice, oamenii au fost anunțați mai de mult timp, dar... Am început lucrarea de o lună jumate, două Cum ți-am zis, până și-au luat avânt, până și luat avânt. Da. Zice, dacă dânsii sunt bătrâni Unii n-au reușit uh, Și reporter ce Dar, vi se pare normal Să le astupați așa, pur și simplu Și asta, până la urmă, zice Nu e normal Bă, nu Aha. e normal, dar ai făcut-o Adică, da. <laughs> nu e, e normal mai... Anormal, normal, anormal, gata, v-am astupat Auzi cu gurile da. alea de a la gaze, cum fac? Că lea nu, nu sunt, cum alea fac, nu sunt, sunt de vizitare, proprietate până. privată. Da, bună întrebare. Sintele? de vizitare. Acum, zăi, zăi, ce o să facă? O să, o să, să le caute, Să da. poate ele să le caute. Deci exact. fac șanțuri prin Da, un... exact, cum s-a mai întâmplat. Bă, o să fie minunat. <glie> asta se întâmplă în Craiova, nu? Aha. La doamna Lia Olguța. Da, mi și frică de faptul că am vorbit de treaba asta la radio. Mă gândesc să nu le dea idei și altora și să se apuce să facă asta cam peste tot. Sper că nu. Să sperăm că nu, da. Bine, cam atât pentru uh, ora aceasta. Pregătim Radio Voting, avem o piesă uh, în engleză. Artista e româncă, difuzăm uh, melodia după ora 9 și vă așteptăm la 0372069599. Eu aștept primul artist englez care o să cânte în română. Dar cred că s-a mai întâmplat Zou? asta. La Cerbul de Aur, nu era una din... Va, ca să participi la Cerb cred că, sper să nu greșește să spun vreo prostie. Să căută, Trebuiau să interpreteze o piesă din repertoriul românesc. Da, în românește. În românește, mă. da. Zău? Da, în românește. Faci, nu stii, caută pe YouTube să vezi tot felul de căutăm, căută. transformări Aha. de genul ăsta. Bun, 8.51 vin știrile Europa FM și după aia Radio Voting.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 Intra pe pe livepeplajă.ro și află programul complet al celui mai tare concert al verii. Europa FM Live pe Plajă. Un eveniment susținut de Selgros cu sprijinul primăriei municipiului Mangalia. E vară, e cald și ai nevoie de mai multă relaxare. Boiana, cea cu soare Ciuca și-ți aduce armonia din natură cu fiecare pahar de bere bună. Ascultă Europa FM. În fiecare zi, din nuți face plin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 Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Știi că e bun la Metro. Între 21 și 24 iulie, ai ceafă de porc fără os proaspete la 14,99 de bani kilogramul, şprot marea neagră congelat în pungă de 500 de grame, origine Bulgaria, la 2,89 de bani pe pungă și struguri albi origine Italia la 6,79 de bani pe kilogram. Vino în magazin să descoperi și restul ofertelor. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazin. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client.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 Până pe 27 iulie ai Black Promo la Carrefour, cu până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom. Ai LED Philips 4K, diagonala 123 cm, la 1799,90 lei și LED Full HD Thomson, diagonala 80 cm, la 749,90 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună.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 Uniunea Europeană observă cu îngrijorare instituirea stării de urgență în Turcia în această perioadă în care va suspenda temporar Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Această derogare protejează astfel Turcia de eventuale condamnări ale CEDO. Ioana Dumitrescu despre reacțiile oficialilor Uniunii Europene. Șefa diplomației europene Federica Mogherini și comisarul european pentru extindere Johannes Hahn urmăresc aproape și cu mare îngrijorare instituirea stării de urgență în Turcia. Urmărim îndeaproape și cu mare îngrijorare evoluția situației legate de starea de urgență pe care Turcia a declarat-o după tentativa de lovitură de stat condamnată de Uniunea Europeană. Au declarat cei de oficiale europeni într-un comunicat comun. Această declarație intervine în urma recentelor decizii inacceptabile referitoare la învățământ, justiție și media, au adăugat ei. Lansăm un apel autorităților să respecte în toate circunstanțele statul de drept, drepturile omului și libertățile fundamentale, inclusiv dreptul fiecăruia la un proces echitabil. Au continuat Federica Mogherini și Johannes Hahn, comisarul și în altul reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, au subliniat de asemenea că regimul Erdogan a dat asigurări că instituirea sării de urgență pentru prima dată din 2002 nu va afecta în niciun fel democrația din țara sa, unde epurările sunt în plină desfășurare la o săptămână după Puciul Eșuat. Ministerul Român de Externe anunță că declararea stării de urgență în Turcia nu are ca efect direct restrângerea libertății de circulație a populației civile sau a turiștilor străini. Însă autoritățile de la București repetă avertismentul adresat românilor aflați în această țară să rămână extrem de precauți și de vigilenți. Dan Dungaciu, director al Institutului de Științe Politice al Academiei Române, susține că în urma instaurării stării de urgență, președintele Erdogan obține puteri absolute. Pe termen lung însă, tensiunile sociale s-ar putea întoarce împotriva lui. Evident că Erdogan va profita de aceste trei luni, va continua epurarea care a început aceste grubărturi gilemiste trebuie extirpate din societate după în viziunea lui Erdogan. Vorbind de putere absolute, pot fi ordonate percheziții în lipsa unui mandat de la judecător sau pot fi interzise da. demonstrații? Se poate face așa ceva, nu este nevoie de mandat, nu este nevoie de o decizie judecătorească. Deci e vorba de un aleator pe care o să vedem continuând și împlinind în ceea ce Erdogan consideră că trebuie să fie inclusiv nu doar un război militar, dar un război ideologic în societate. Turcă. Credeți că după aceste trei luni în care va fi suspendată Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, se va reveni cumva la normal? Nu va fi niciodată un normal în societatea turcă, așa cum l-am perceput până acum. Pentru că ce face Erdogan este să alieneze categorii întregi de populație. Nu e vorba doar de armată. Este vorba de structurile academice, structurile judiciare, iar asta nu poate să rămână fără efect. Erdogan curăță pe în scurt, probabil societatea turcă de elemente insurgente în percepția lui, dar va crea și va genera tensiuni în societatea turcă pe care, pe termen mediu și lung, nu cred că va fi în stare să le gestioneze. Dan Dungaciu, director al Institutului de Științe Politice al Academiei Române. Copiii sirieni se pozează cu Pokémon pe rețelele de socializare în speranța că cineva îi va salva. Unul dintre mesajele scrise în arabă spune, locuiesc în zona Alep, vino să mă prinzi. Seria de fotografii vine să tragă un semnal de alarmă față de criza din Siria, unde mai mult de un sfert de milion de copii trăiesc sub asediu. Ștefan Neunte Imaginile au fost răspândite pe rețelele de socializare de The Revolutionary Forces of Syria Media Office și sunt menite să amintească lumii despre criza din Siria. Sunt un Pokemon în Idlib din Siria. Ai vrea să vii să mă salvezi? Este unul dintre mesajele copiilor care au pozat alături de Pokémoni. Imaginile sunt create de un grafician sirian, iar fiecare fotografie arată impactul pe care l-a avut războiul asupra populației în ultimii 5 ani, seria fiind lansată sub numele de Siria Go. Lumea a devenit obsedată cu acest joc video, așa că mi-am spus de ce să nu mă folosesc de el pentru a da o idee despre suferința noastră. Toată lumea caută un Pokémon, iar sirienii caută nevoile de bază ale vieții. Sincer, nu cred că lumea încearcă sentimente în ceea ce ne privește, a adăugat graficianul. Organizațiile de ajutorare consideră că situația din Siria este cel mai mare dezastru al vremurilor moderne. Alte informații găsiți pe site-ul nostru, știrile Ioana, mulțumim! Continuăm cu sport! Luca Pastia! Bună dimineața, Cristian Săpunaru a semnat un contract pe 2 ani cu Astra Giurgiu. Titularul postului de fundaj dreapta în echipa națională la Euro era liber după despărțirea de pandurii Târgu Jiu. În vârstă de 32 de ani, el negociază de câteva săptămâni cu Astra, dar a așteptat o ofertă mai avantajoasă din străinătate. Săpunaru reprezintă cel mai important transfer al Giurgiuvenilor din această vară. Astra va juca mâine seară derbiul primei etape a ligii întâi pe teren propriu cu Dinamo de la ora 21. Noua ediție de campion atât astăzi cu meciurile fece voluntari fece Viitorul de la ora 18.30 și Pandurii Târgujiu CSU Craiova de la ora 21. CSMS Iași a părăsit Europa League învinsă la debut de Haiduc Split 1 la 2-a seară în manșa secundă a turului 2 preliminar. După 2 la 2 în tur, au cedat în minutul 90 al meciului din Croația. Să mai spunem că Maccabi Tel Viva a trecut cu 2 la 1 de Cairat Almati și va fi adversar a Pandurilor Târgujiu în turul 3 preliminar. Mulțumim Luca! Avem radio voting în doar câteva momente la Europa FM. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Ma douce souffrance Pourquoi s'acharner Tu recommences Je ne suis qu'un être sans importance Sans lui je suis un peu par Je déambule seul dans le métro Une dernière danse Pour oublier ma peine immense Je veux m'enfuir que tout recommence One side Indi la 99 minute Prieteni, ascultați Europa FM noi suntem pregătiți pentru orice, oh, oh, oh. pentru că între timp a venit Gala Catering ah, da. și atunci de putem acum... ține emisiunea încă vreo câteva ore bune, fără nicio problemă. Luca lipsește încă, încă se alimentează. Gala Catering, mulțumim pentru mic dejunul din această dimineață. Uh -huh. A venit și șrubel. <laughs> da, exact. Bă, Au nebun. început să vină și de la alte etaje, nu doar <laughs> din redacție. Nu am tatăl. mai văzut colegii <laughs> da. de o perioadă, ca să zic așa. O așteptăm și pe Alice. <laughs> <laughs> Colega de la Vibe FM, de la Matinalul Vaib FM. 9 și 10 minute avem Radio Voting cu Alexandra Ungureanu. Alexandra, știți că am ascultat o zilele trecute cu Grimus, în piesa culoare și vocea ei, dar are o piesă nouă se numește In the Middle of the Night. Vrem să ascultăm peste câteva momente și să ne spuneți la 0372069599 cât de mult v-a plăcut. Da. Da. Cu da, telefon, acord, cu tot ce trebuie. Da? Eu notez aici. Bine. Uh -huh. Până să notăm, hai să ascultăm piesa. Alexandra Ungureanu in the middle of the night. <fie>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 de ci sau e gripat parasinosteariat Acesta este un medicament citiți cu atenție prospectul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 Cele mai bune oferte le găsești doar la Practică! Radiator din oțel, diverse dimensiuni, dop, aerisitor și sistem de prindere inclus la doar 99,99 ,99 lei și anvelope de vară de bița 155x65R13 la doar 129,90 lei. Disponibile și în alte dimensiuni. Practică!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 și înghețată cu aromă de vanilie marca marcă proprie 365, 3 bucăți la 120 ml fiecare cu doar 3,69 pachetul. de promoția de weekend de la Mega Image. La magazinul Ikea începe sezonul coșurilor pline de cumpărături. Vină între 18 iulie și 21 august să descoperi reducerile de până la 50% la o mulțime de produse. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Detalii pe Ikea.ro Ikea. Idei pentru acasă.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 ai ales Europa FM De-abia aștept diminețile De dimineață, de la 6, de când mă trezesc Sunt pe Europa FM Eu prefer ce să stai să-i Pentru că sunt foarte haios și glumeți Îmi plac glumele lor și unele subiecte pe care le mai dezbat E o muzică diversă Îmi place tare mult muzica voastră Lucrez în birou și vă ascult toată ziua Și sunteți dragi Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine ah, Pentru un moment am zis că am crezut că spune Europa FM live pe plajă Este cu tine da, da, sunteți cu noi, asta e bine, 9 18 minute Hai să ascultăm uh, piesa Alexandrei Ungureanu, In the middle of the night Este propunerea noastră pentru această dimineață La Radio Voting Vă așteptăm la 0372 069599 Ca să ne spuneți dacă vă place Sau nu piesa asta Middle of the night, ia e Alexandra Ungureanu. Asta e propunerea noastră pentru Radio Voting 0372-069-599. Ne-a Ciprian, bună dimineața! Salut! Bună dimineața, Ciprian de la Sunt o piesă extraordinară. Super, da! Bravo, da. domnule, mulțumim. Mulțumim, domnule, cum începem cu dreptul. Mulțumim tare mult, Ciprian! Laurențiu, ești în direct? Laurențiu, E, e super! Să trăim da! Mare bravo, Mulțumim, bravo mare. uite, o avem și pe Simona. Bună dimineața! Bună dimineața! Bonjour. Este o piesă superbă, în mare da. Bravo, bravo! Bună. Gelu, ești în direct, bună dimineața! Bună dimineața, vă ascult cu, vă ascult cu mare drag. Este o piesă bună, mare mm -hmm. Aveți un dat de la mine și am o rugăminte la voi. Mm -hmm. lăsați mai încet cu... cu cu n am ieșit și cine are ieșit cine am eu, Am înțeles Mulțumim da. la revedere. Deplin de reclamații în dimineața asta. Pa Ștefan, bună dimineața. Salut. Bună dimineața. Un mare da. Bun Bravo, mare mulțumim da. Foarte, foarte mult. Frumos. Să trești. Uh, Ana, bună dimineața. Bună dimineața. Pentru capacitatea ei slabă piesa. Aha. A deci putea da. mai mult cumva? Putea mai mult. Da, puteam de mai de mult. Deci e un da sau un nu? Un nu, un nu, mm. un nu categoric. Nu. Nici măcar un dat de trecere? No. Nu. nu înțeles. Bine, mulțumim tare mult! Maria, bună dimineața! Bun. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună! de la da, da, Maria! Jo nu, zici cu noi, bună dimineața! Bună dimineața, un mare da! Păi, toată da, nu m-am. Da, un, un, un, un mic, da? Da, un, un mediu. Un, un, un, un, da. Răzvan, bună dimineața! Bună dimineața! Să trești! Mi se pare că e ca și apa sințită. Păi. Nu da. face nici bine, nici rău. Așa, deci. Nu rămâne, nu rămâne în memorie. Deci? De mea, un nu un nu, okay. mai avem un nu uh, Mihai, bună dimineața Bună dimineața băieți din Bacău, 104.2 FM, vă ascult cu mare plăcere Așa? Da, pentru Salut. Alexandra Ungureanu, este o voce extraordinară Mulțumim, Mulțumim foarte Gerard. frumos Gerard, a sunat și el, bună dimineața Salut, au leu, Gerard, mai închide cert. radio și da. spune da sau nu? Uh, un da, dar nu așa de mare ah, uh, Mai, mai micut, mijlociu așa. <laughs> Mulțumim are mult. Daniela, ești în direct. Bună dimineața. Bună dimineața. Salut, salut, salut <laughs> <laughs> Hai că poți și uh, mai umare, bine. Da, pentru piesă este superbă. Eu uite da, facem toate diminețile foarte, foarte fericite și frumoase! Hai încerc un bună dimineața mai lungă, așa, un bună dimineața! Bună dimineața, băiești! Oh, băiești. Oh, asta asta este. Mulțumim tare mult, Daniela! Felicia, bună dimineața! Bună dimineața! Bonjour. Un mare da și de la Felicia și de la Oana și de la toate colegile. Le pupăm Le pup. și noi pe toate! Uh, Ionut! Bună, bună dimineața! dimineața. dimineața. O piesă minunată Minunată Am, am o rugăminte la dumneavoastră Să la reclamele cu constipație Am voi? înțeles, îți mulțumim Mulțumim, să-i dai <laughs> contul să ne trimită el Bani uh, Elena, bună dimineața Bună dimineața, băieți Bună, bună uh, Înainte să vă spun votul, aș avea o rugăminte ah, nu, A, nu, o, nu mai vreau rugăminte în dimineața asta o, o sugestie numai Mulțumim tare mult, Elena, îți mulțumim Dar vreau să aflăm de Alexandra Ungureanu Bună dimineața Alo, Cristian, Florin, Florin e cu noi Da, da Da sau nu? Da, da, da Mulțumim foarte frumos 14 până acum 14 da, până Cristian, bună dimineața. Bună. Cristian da, bună dimineața Cristian Da, bună dimineața, un mare da Okidoki Și avem și pe Cristina, bună dimineața Bonjour. Bună dimineața Bună îmi plață Alexandra Ungureanu, un mare, da, și din partea mea. Perfect, 16 pe la 2. Mamă, ce scură a avut Alexandra. Mai ascultăm o dată piesa? Da, cum să La final de emisiune ascultăm. Bine. O punem la final de emisiune. Mulțumim tare mult pentru telefoanele din această dimineață. Uh, cred că mai era și Adrian pe fier. Îi mulțumim, iartă Adrian, că trecem mai departe. Nu uitați, dacă v-ați înscris pe europa.fm.ro, puteți face și acum...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 9 și 29 de minute, vița de vie se numesc ei Pe plajă în Vamă, la 5 o să ascultăm și la live pe plajă Duminică, pe 31 Știrea Bravo a zilei Un oraș din Maramu își produce singur Curentul electric pentru iluminatul public din Gunoi Orașul Seini, una dintre cele mai poluate localități De altfel are acum o instalație de biogaz Care transformă deșeurile provenite din creșterea Animalelor. Gunoiul provenit de la fermele zootehnice și din gospodăriile oamenilor a afectat terenurile agricole, întreaga zonă a devenit o bombă ecologică, dar, sprijinită de Ministerul Mediului, prin Banca Mondială, autoritățile locale au găsit o soluție, o instalație de biogaz, o investiție de 3 milioane de euro, practic cum funcționează într-un container, în container hermetice, da? Bacteriile descompun deșeurile în metan, azot și dioxid de carbon, instalația captează și căldura și simultan produce printr-un proces termodinamic și... Nemolul rămas este îngrășământ bio. Factura pe care primăria o plătea lunar pentru iluminatul public era de peste 40.000 lei. Acum au dispărut, evident, și cheltuile legate de depozitarea tonelor de deșeuri. Pentru a folosi și căldura rezultată din stația de biogaz, primăria vrea să facă în oraș și sare de legume. Bravo, domnule, cum e cheamă? Seini, nu Seine, orașul da. Seini. Da. Doamna Firea, dacă e pe recepție, mă gândească la cât gunoi e în București, dacă l-am folosit fix în aceeași direcție. Da. ora animaliere în București, câte vrei, la cât bizon sunt în trafic. Ne, bunie. Nebunie. Las Vegas ar fi aici. Las Vegas! Deșteptarea! Cu Vlad Petranu și George Zafiu. La Europa FM. Look at, me. Look at me It really was not easy să nu strică la casa omului Sky am ascultat 9 și 34 de minute Am pus mâna pe telefon Și sunam să vedem dacă... Găsim pe cineva care să-și dorească atât de mult să meargă la mare încât să răspundă la telefon. Săptămâna trecută știți că uh, am dat peste o fostă colegă de-a lui Vlad oh, da. din fabrică. Ce tare, da. Să pe cine, peste cine mai dăm astăzi. Sper să fie vreo fostă colegă de-a lui Luca. <laughs> nu ne sunați că sunăm noi, e premiul pe care îl dăm după ce v-ați înscris pe europafm.ro. Ia să vedem. Alo. Bună dimineața. Bună dimineața! Ne scuzați de deranj. Că, căutăm o cazare în, în Breaza. Puteți să ne ajutați? O cazare în Breaza? Da, da, da. Dacă puteți să ne ajutați cu număr de telefon sau cu o cunoștință, cineva... Am primit o recomandare să vă sunăm în dimineața asta pe dumneavoastră. Uh, aoleu! <laughs> nu știu. Nu mă ocup cu așa ceva. Eh, dar cu ce vă ocupați dumneavoastră? Ziceți acum Ei, rog, am și eu un serviciu. Ce serviciu aveți dumneavoastră? Aulă, nu, nu cumva suntem direct la Europa FM? Eu? Yeah! La, la mare, Adelina! Ce bune? O bune, bune! Noi e o glumă, Sanchi, de fapt suntem colegii tăi din birou celălalt. A? Ce zici de asta? Adelina, noi suntem. Da. Ești în direct la Europa FM și tocmai ai câștigat o vacanță la mare. Europa FM și Europa Travel te ajută să ajungi fix la live pe plajă. Vai, ce bucurie mi a făcut! Dar acum dacă ai Vai. serviciu știu eu dacă poți să vii. Aha. A, nu te pune problema. <laughs> Sigur să cu, vin. Și cu cine te duci la mare? Păi, cu cine pot? Cu soțul și copilul meu. Ah, ok, Înțeles. bine. Atunci nu mai întrebăm de cazare, gata. <laughs> nu, avem cazare și avem cazare chiar aproape de uh, locul evenimentului, de plaja Europa FM. În caz că nu vrei să vii la concert, tot o să ne auzi, înțelegi? Dar nu cred că se pune problema așa. Uh, nu se pune problema. Sigur că vreau să vin cu voi acolo. Mm. Bine, Adelina, multă lume invitată, cam toată lumea. Ca aproape toți cei care contează muzica românească vor fi la live pe plajă. Mulțumesc, mulțumesc frumos! Ce surpriză ne-ați făcut, vai! Felicitări! Adelina din Braza mulțumesc. este câștigătoarea din această dimineață. Știți cum se fac surprizele? Da, era foarte vesel, Adelina. Bravo, Adelina! 9 și 37 de minute. Suntem Mailing și vara asta ocupăm mare. Vino alături de mine, vineri, 29 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn, la Europa FM Live, pe plajă. At you, you're looking at me. We both can feel the love between us is so real. I feel your sweet embrace. Right time, right place. No woman, no woman has touched me this way before. Let's keep this moment alive. I wouldn't change a thing. I wouldn't even try. And now. I'm You've given me the chance to have your last dance And I wish I wish, I wish, I wish I wish, I wish, I wish I wish, I wish, I wish another night with you I wish I wish, I wish, I wish I wish, I wish, I wish I wish, I wish, I wish another night with you I wish. The smell of your hair, the touch of your lips I feel so blessed to have you baby by my side Whenever you speak, mm, my knees get so weak Eternity is not enough for me no more Let's keep this moment alive I wouldn't change a thing, I wouldn't even try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 Ce-ți <laughs> Ce mai îmi place I wish de la Smiley Nu trebuie să vă mai reamintesc că Smiley vine la Life În plajă peste fix o săptămână Vineri, da? Culinaria Aha! La Europa FM culinaria! Avem culinaria. Da, da, da, în Torino are un nou primar De fapt are o primăriță mm -hmm. Dintr-un partid ăsta Ciudat partidul celor Mișcarea 5 stele și primarul ăsta nou Vrea să facă Torino oraș vegetarian Prim oraș vegetarian din lume Ceea ce în zona e unde se mănâncă osobuco bun <gânt> cu risotto milaneze cu șofran dar ar fi o crimă împotriva umanității în mea, mă rog, primărița este luată la mișto peste tot dar, ne-am gândit să dăm astăzi să vorbim un pic despre osobuco dar pentru că este sezon de vinete, fraților sunt vinete peste tot, am găsit niște rețete de vinete um, pentru mine vinetele astea au fost din copilărie în coace, niște chestii dificil de făcut, pentru că eu credeam că se fac numai pe plită încinsă și trebuie să facă fum mult și mizerie și așa mai departe. Dar vinetele se pot mânca în multe feluri, altfel. În felurite feluri. În felurite moduri. Domnul Zafiu face poze, uh, selfie-uri. Fiți atenți, niște rețete. Nu mi aparțin. Sunt rețetele unor amici. Sunt verificate, sunt foarte bune. Mai întâi rețeta lui Exarhu. Vinete cu sos neștire. Deci tot secretul aici este sosul. Vinetele se taie pe lung, în două, așa frumos, se crestează în caroiași, se freacă cu sare, piper și ulei de măsline din belșug să știți. <gântu -te> și se <gântu -te> dau la cuptor pe o tavă 45 de minute, o oră, la vreo 200 de grade până se rumenească. Trebuie să se rumenească zdrafa. Ele mai și scad cu ocazia asta. În acest timp se face un sos care se mănâncă în neștire, zice domnul Exarhu, de la l-a și botezat. Sosul neștire. Sosul neștire este de fapt un muștei cu iaurt gras, cu mentă uscată, sare, un pic de ulei de măsline și ceva suc de lămâie. După gust. E, vinetele coapte, când după ce s-au acopit, le scos frumos, le nițele, le presar cu cimbru proaspăt și mentă și după aia se înflecă cu mușdeiul la mentolat. Nebunie. Mănânci de nuți vine să crezi. Vinetele alea sunt dulci. mușdeiul cu iaurt și cu suc de lămâie este picant, cu menta care... Uh, e proaspătă și... Da. <laughs> da. Da. Hai Gim să mai, mai zicem. Mai avem o rețetă de vinete la cuptor, rețeta amicului tăchiță. Am un prieten tăchiță. Da. Uh, caviar dobergin se mai cheamă nenică, vinetele tot așa, se taie pe lung, se crestează în caroiaj și se freacă cu usturoi sare și piper, după care se asamblează la loc. De deci jumate cu jumate. Ca și cum mai vrea să le lipești la loc, înăuntru mai bagi o rămurică de rozmarin și ceva cimbru. Și așa, puse la loc, înăuntru cu usturoiul, sarea, piperul, cimbru și da. rozmarinu. le înveliște în folie de aluminiu și le dai la cuptor. Cam o oră, tot așa, 200 de grade. După aia, când se fac, se scoate miezul cu lingura. Cu lingurița, știi cum e? Mm -hmm. mm, ca un piure. Se toacă mărunt-mărunt, se pun într-o tigăriță pe foc, cu un pic de ulei de măsline, să scadă nițel, sare, piper, pătrujel tocat, suc de lămâie și când dai la o parte de pe foc, mai pui niște smântânică ca să nu se taie de aia, de -aia. la o parte amesteci frumos o altă chestie bunească și asta poți să o mănânci și rece și călduță caviar de vinete cum ar veni mm. dar poți să spre niște bacon ca să da, poți să încerci sigur în nu există regul poți să faci ce Azi că, adică recomand. Da. <laughs> și mai avem, pentru cine cunoaște întors și Ioana. Ioana a plecat pentru că nu mai suportă rețetele astea. Ioana a slăbiciune pentru vinete. Da, fi Și n-a mai mâncat de 10 de ani. Da. Pentru cine știe kebabul de vinete, se poate face un soi de kebab de vinete acasă. Asta este rețeta unei alte prietene pe care o cheamă Alinca. Și ea. Căreia îi uh, mulțumesc. Uh, trebuie să faci într-o crăticioară, pui felii de roșii, vinete și dovlecei și rondele de carne tocată. Deci le pui alternativ. O felie de roșie, o felie de dovlecel, o feliuță, dar rotund, tăiat rotund, da. o felie de vânătă și rondeluțe de carne tocată, ca pentru chifteluțe o faci. O faci da. cum vrei tu, de picantă, de cum vrei tu. Toate se așează în tavă una după alta, așa, tâc, tâc, tâc, tâc, tâc, tâc, de, de jur prejur. Uh -huh. Faci, să zicem că faci o spirală, cum ar veni. Peste toată afacerea asta, torni roșii, că acum e perioada de roșii bune, roșii făcute suc în blender, cu sare, piper și usturoi. Ioana, zdravă, nu străi, le bagi la cuptor le ții până crezi că gata până în crapă când încep, uh, să se când încep să se rumenească când s-au făcut de fapt, dai deoparte căpăcelul și le mai lași la cuptor, se rumenească și le mănânci după aceea ce să mai zic până, nu mai zice nimic. până plângi vine-te în toate felurile Ce da. ceafă merg Vinete, asta da. cu ceafa, ai deja carnea tocată Nu strica cu ceafa da. Zaf, nu, El nu vizualizează ceafa chestiile primele da. mm -hmm. S-ar putea să meargă am mai, de Bine, vine te... ceafa. Atent, am mai văzut o rețetă de vinete Fii am mai văzut o rețetă de vinete evantai Deci se taie vinetele așa feliuțe Dar se păstrează legate la capăt, la coadă Ca un evantai mm -hmm. Înțelegi ca o armonică Cum sunt da. cartofie, aia Că -mi da. mie cu H Nu Hasselblad Eilalzi, sunt niște ai, ai. cartofi. Hai că îți explic data viitoare. Și în uh, între felii, pui diverse lucruri. Bacon, roșii și alte chestii, știi? Și la fel cu un suc de roșii pe deasupra, le dai la cuptor până se fac. Mama bunoară le face vinetele tot așa tăiate în două și umplute cu carne tocată și așupra cu mozzarella și gratinate, știi? și cu roșii. Hmm, auzi, mă, dar știi ce trebuie să facem <coughs> într-o zi? Să dăm rețeta de la Imam Baild. Da, da, la care da. La fel, mănânc și mambail de mări. Sau puteți să o cautați pe internet dacă reușiți să. zi. Tot Pentru cei it. care. It right. au rămas să întrebăm după rubrica asta. Bail Y. Hai să mai ascultăm o dată piesa Alexandrei Ungureanu Am o astăzi la. vine te, vine te, vine te! da, în vine te! in the middle of the night ne pregătim de final 9:47 bună dimineața ta! Înprește tot, te rog eu da, Deci, că așa o continuare să vorbească Băi, cântă o artistă, vă rog, frumos Hai, zi acum Cartof Hesselberg se cheamă h a s capa l b a c Nu da, de de de Numai da. despre mâncare anticipezi așa 2-3-4 până la 6 kg Ce în plus, poți să e mișcina da. de la mare Deci se taie cartofiorul, trebuie să fie mai mare așa se taie armonică, subțire, subțire cu feliuțe până la capăt, dar fără să-l tai de tot și uh -huh. înăuntru pui feliuțe de bacon și unca niște cedar, Niște ce, dar niște alea. Și dai la cuptor, pune-se face. Da. Ioana pune ești producător al emisiunii, fă ceva cu ăștia. Da. Dacă da. nu mai pot. Mergem la mare, da? Mamă Luca nu știe. Eu nu mai vin, nu mai vin. <rătă <rătă <rătă rog, nu fac, bac. bac. bac. Trei cartofi mari, nu prea mergeu cartofi noi. Trebuie niște cartofi de am de toamnă. Da, da, da, da, da. de. Bine și cu, de... cu cuptor cu alea, acum vine caniculă ca în weekendul ăsta. Acum. Așa și și vine te Să să ne batem. Mergem la mare, ne pregătim de concert săptămâna viitoare emisiunea. Distracția noastră se desfășoară pe plaja dintre Venus și Saturn. Avem un studio grozav acolo. Rămâne și Teddy cu noi. Avem de toate. V-ați luat da. laptop pură, Distracție mare da. o să fie. Imprimanta vreți? Nisi plaje Nu. Trebuie să povestim tuturor, dar săptămâna viitoare, ascultați-ne săptămâna viitoare, în direct de pe plaja Europa FM dintre Venus și Saturn, ca să auziți povestea imprimantei, A, iar pe care subiecte. nu știm dacă o luăm sau nu cu noi la mare. Subiecte noi o avem, dar da. nu nimic, vorbim despre orice, acolo. Nu, no, <laughs> luni jocuri. vorbim de imprimantă, de Dub exemplu. Facem dublu sau nimic pe plajă? Uh, avem rotița cu care Pe plaja putem juca dublu sau nimic. Uh, și uh, vă invităm să fiți alături de noi Avem și invitații în fiecare dimineață Așa că rămâneți prin preajma O să fie super tare Da, zici? Uh -huh. Zii-ha! Bine, Luca imprimanta? Nu, e bune! Poate până săptămâna viitoare Când vine și Dinu la mare Îl convinge să ne dea și rețeta aia de socată Socă. Da. Weekend plăcut tuturor, vă mulțumim! No. Vine Dinu cu plinul de fericire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 Și să pornească din prima fie vara fie orno. Crede în tehnologie.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 Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Bucură-te de o vară all-inclusiv la cel mai mare resort de 4 stele din sudul litoralului românesc. Vină cu toată familia la Mera Resort, din stațiunea Venus. Ai plajă privată, piscine, în aer liber, spații de joacă pentru copii și multă distracție. Detalii și rezervări pe meraresort.ro Mera Resort, locul unde începe povestea de vacanță. Vara asta, ocupăm Marea! Sunt pe Păun și vă aștept în fiecare zi pe plaja dintre Venus și Saturn cu cea mai bună